Triggavarning, den enda podcasten som imponerar på Per Brahe. Det var i grevens tid. Välkommen alla och en var till ett mycket speciellt avsnitt av Triggavarning. Vad du varför det är så speciellt, Nikolaj? Nej, uh, nej, nah. nah, inte alls. Okej, okay. det är därför att det här är avsnittet när vi äntligen har för göra oss av med Nikolaj. Ah. Okej, okay. bra. Uh, Hej då. Jag väntar mig kanske lite sorg och värmod men det känns det ju lite kastat att säga. Bara skoja. Ja, ah, no, men jag bara skoja också. <laughs> vi skulle aldrig bli av med Nikolai. Ja. Nej, nej, vi är, vi är enligt lagen fastkedjade till den här podden. Ja, antingen delar monetär betvingning. Men hördu, det är faktiskt för att det här kan mycket väl vara beroende på sommarfusk. Det sista avsnittet som bandas, i alla fall till 50 procent, i Åbo. Mm, det, det stämmer. Mm. Det stämmer min. det, mm. det är Slutet på en era. Ja, det är väl det. Att nu mm. har de ju inte riktigt uh, utlyst feststämning i stan riktigt än. Men sanningen är ju att den första juli så tar jag min, min flickvän och mina bastardar och far. Ja. So long and thanks for the fish, bitches. Ja. Mm. Ungefär, ungefär så. Jag antar ja. att du har packat din handduk. Ja, vidare befordrar all fanmail till domkyrkan. <laughs> att, <laughs> ja. Jo, äh, men inför den här <clears throat> flytten, och nu undrar ju säkert alla, alla tusentals lyssnare, att jag, jag tänker ju bara spara nu så att vi behöver syfta igenom, du vet, hundratals fanmail för, för det är ju det vi gör varenda veckan. Mm -hmm. Ja. Häng på nu Mycket fan ja, Okej, okay. okay, att... jättem ja. jättemycket Alltså vi brunknar ja, sv Svårt att läsa allt uh, och att, um, Vi flyttar ju nu därför för att Det fanns helt enkelt bättre professionella Möjligheter mm -hmm. På en sån liten utpost som kallar sig Sibbo ja. att Det är ju så här Inte så långt beläget från huvudstadsregionen Närmare till morföräldrarna min flickans morföräldrar, eller min flickans föräldrar blir det väl barnens morföräldrar, what the fuck? Nej. Inte mina morföräldrar, eftersom de vistas fortfarande i Österbotten. Men ja, den där nackdelen mm. är väl att man är så nära till Borgo och alla konstiga människor som bor där. Ja, det är sant. Men som sagt, Sibbo har alltid behov av flera. Uh, arga, uh, arga snagdmedelålders män som sitter och skriker i mikrofoner. Ska du också flytta dit? <laughs> Nej. Det, det är sant. Du öppnade upp den men jag satt ner den på bordet. Just jo. Kommer typ den här kvaliteten att hålla sig efter flytten? <laughs> ja. Man kan ju hoppas att så är inte fallet. Men hej. Man kan ju fortsättningsvis, oberoende av ord, skicka fanmail till triggervarning.gmail.com. Minsan. Mm, och såklart så hittar ni oss också på, på Twitter. Att triggervarninget så följer oss därför alla uppdateringar. Jo, och får du inte ett abstinensbehov stillat på annat sätt, eller tror du att det möjligen kan finnas lite obotväng kvar, så kan du ju alltid komma till vår Facebook-sida, där vi heter Triggervarning. Tänk ja. det. <laughs> men Nikolaj. Jag satt nu och funderade. Inför den anstundande flytten. Som nu inte så många dagar bort. Och så satt jag och funderade. Ja. Men alltså. Lollkoks. Nu har jag bott i den här jävla burgen. I typ 17 år. Ja. Det är ju. Det är ju en lång mm. tid. Så Nej. Så jag, jag har suttit och funderat lite på abo. Jag har också suttit och funderat lite på uh, vad betyder det egentligen att bo på en plats och sen också att flytta runt. Att det måste göra en massa saker med ens identitet, ens huvudsakliga associationer. Att på sätt och vis blir man ju nog lite stället man bor på förr eller senare. Ja, ja. Jo, då är det, det, det stämmer ju det är ju man kan ju se det ur den synvinkeln att en flytt så betyder ju sällan bara det att man byter, så att säga, byter bostad, att oftast så medför det ju någon annan ändring så att säga antingen en en, så att säga, en ändring vad gäller liksom, familjeuppbyggnaden eller liksom ens, ens säger, relationsstatus. Uh, det kan betyda skillnad i uh, också säger, ens arbete eller ens arbetsbild. Att det, är ju, att det, det finns ju liksom många saker många andra saker som ändrar förutom det att du ändrar att vi säger, din fysiska boning. Och hyran ökar. Mm, mm. Nej, men så jag, tänkte, jag, ja. jag flyttar in. Jag flyttat i som en smäcka 19-åring. Ja. Vare sig tyngda av skuldesorger eller annat än mitt högst begränsade bohang. Jag flyttar härifrån med typ en massa skräp som inte är mitt och trä, helt obarmhärtiga tidsombyrar som har gett ivriga löften om att fortsätta vara absoluta kockvangels uh, vad jag än bosätter mig i framtiden så ja. kan man inte bara flytta ifrån liksom, de här lasterna man har lagt sig, lagt sig till med nu måste man ju kanske då säga att du, du kanske är något mer av en moralisk individ för uh, visst kan man ju bara så att säga ja. ta, ta pengarna och springa ja Hashtag övergefamiljen. Uh, <laughs> ja. Ja, ja, hashtag modern family. Jo, det är bara det där att vart ska jag fly i coronatider I'm stuck. No. Jag, jag säger inte att jag funderar på det här det på något vis du hindra mig. <laughs> Nej, jag bara säger att jag bara säger. Det är svårt. Du, kan, du kan ju fly, på, fly ut i internet om inte annat. Jo, men som min flickvän har påpekat gånger varje vecka. Internet är inte en fysisk plats så att man måste ju leva lite i verkliga världen också. Det Vilka ju vanligtvis svarar, håll kästen, kärring eller levla min oorlogg. Men äm, nu behöver vi ju inte gå in på äh, mina så här äh, vardagsbekymmer. Utan... Nej. Men, men jag tänker att det, det var en sak som du nämnde där som jag ju antar att att har varit en central del av också så att säga din Åbo-identitet och det har ju varit argumentläromedel. Nej. Ja, det, <laughs> no, no, no, ja. det var kanske inte jag först hade tänkt att fast Det stämmer. På. Det, det har upptaget en stor del av min tid. <laughs> det, det är så sant. Det är så sant. Ja, det, det, det är inte många ställen i Åbo som inte. Sami kan, Sami kan gå till Utan att direkt få den där minnesbilden I've rented here Alltså jag, jag skulle säga någonting men det där var så jävla bra burn att jag Damn Det kommer att kännas men. när jag sitter på väsan Nästan ja, ja. Det var en bra, bra. Myrn? Vad, var... <laughs> vad är det här? Ja. Ja. ja, jag vet inte vad det är det där. Jag vet det är programmet. av programmet så kommer man att skicka in och vara väldigt ifrågasättande. Jo, jo jag ja. förstår det. medgörliga ja. <laughs> typen. Så kort ja. i orden. Och, ja. Ja. ja, precis. Så ja. ekonomisk med allt han säger. Ja. Uh, na, men faktiskt alltså uh, uh, att levla din warlock. Ja. För... Under, under den korta tid som jag nu har känt dig, eller trott mig känna dig. Så Hur länge, har så det varit. har jag ah ju... uh, Jag tror att det måste vara så mycket som är medvetet. Så 2005. <laughs> så det är omedvetet också. Jag <laughs> no, no, alltså känner mörkret så... komma krypande, men du <laughs> <laughs> Uff, ja, <laughs> det, jag, inte för jag jag tappar min liksom pals for life kalender och något där så jag inte bockar av dagarna lika punkt nu <laughs> ja. som tidigare. Ja. Nej, nej, nej det är det. Det, det, är sant, ja, det, det är väl det är väl den där obalansen i, i vår relation. Vad du äh, säger nej. du. Men vi kan ju äta vänt no, alltså, en stund. Ja. men du jo, sa någonting jo, om men... Warlocken. Ja, alltså för så att säga, World of Warcraft, antar jag har varit har varit så att säga, en, en central del en, en, mer än en hobby, kanske en. livsstil ja, under din i Tigobo. Så kopplar du så att säga, hur mycket är din obo-identitet kopplad till dig som World of Warcraft-spelare. Ja. Uh. No, för att citera en stor man bra fråga uh, mm, alltså, alltså jo, Men alltså, grejen är ju att nu, i och med att vi ska flytta till det här nya stället så har jag kollar upp så här nättillgänglighet där var det var var en här, ja. sak som jag upptagit i min tid lite uh, mm. och hör och hävna så verkar ju Sibbo nu vara ett av de här gudsförgräna ställena där det inte finns så bra internetanslutning men nu råkar mm. vi just flytta till ett hus som är väldigt nybyggt och awesome. Av en hel egentligen. Och där har de redan dragit fiber i väggen. Och så är jag som att oh, oh, Elisa redan dragit sladdar här. Men vad? 19 och 90 och liksom så och liksom sådär. Nästan uh, 1000 megabit i sekunden. Well. <laughs> well if I must. Men att... Mm. Uh, men att uh, tillbaka på vår tid när vi, när vi började studera Obo, you know, in the before time yeah. in the long, jo. long ago jo. så då var ju det här internet tillgänglighet nätanslutning, det var ju någonting som inte fanns i varenda hem det gick ju inte att riktigt peta in det heller i de flesta mobiltelefoner faktum var, det var mm. ju någonting esoteriskt och utsökt som man fick söka sig till läroverk och andra med uh, här. Allmänna ställen för, att, för att begagna sig av. Jag minns en tid, till exempel när folk gick till bibliotek för att kolla sin fucking mail. Ja, eller till, eller till datasalen i, i studieplatsen. Mm. Eller för gud, gud skull in på ett äh, internetcafé. Ja, äh, nå, när jag flyttade till Åbo så hade de ju redan tillgängligt en sån här bynätverk. Som jag nu ganska frekvent har varit på en sedan och ja. äh, jag kunde ju inte kanske mosa och fräställs för att i och med att jag skaffade en vettig dator ganska omgående och flytta in för att förfucka sig. Så satt jag ju en stöpsel i väggen och så var det som att ha porr. Och att den här liksom makten att vara på nätet så kom ju med många andra saker som jag kanske inte hade tillgång till innan. Just det här att spela mot andra. Jag kände som att jag flyttat till Åbo och började studera i princip exakt det där den stora boomen för skulle säga online-spelande började. Yeah. Äh, jag tänker inte göra det här till någon, till någon sån här speldiskussion avsnitt. Jag bara säger att nah, liksom, nah, mm. äh, jag tror inte att World of Warcraft, även fast jag var en många år i Warcraft-fan innan World of Warcraft kom. Jag tror inte att det ska ha fått en så stor del av min tillvaro. Annars skulle inte ha kunnat få en så stor del av min tillvaro. Liksom, eftersom det inte fanns innan den här tiden. Men att jag bara säger att liksom, det var många saker som gick hand i hand där. Uh, och att, yeah. att man flyttade dit då. Um, som en ung pilt. Och då började det vara ganska mycket på nätet. Så när World of Warcraft kom. Så det var ju det nästa stora. Och jag som jag var så hackade ju egentligen bara på den här. händelsekedjan uh, mm -hmm. Det faktum att jag då gillar liksom hela upplevelsen så det må ju alla andra 180 miljoner diskussioner vi har haft om ämnet kanske klargöra <laughs> har ha roligt ni att lista igenom de 200 tidigare avsnitten by the way uh, mm -hmm. men, att, men att som du för att göra diskussionen kortare ja, ja jag läser fanmail så uh, World of Warcraft så är För de flesta som inte spelade ett spel. För de som har spelade lika länge som jag. Och jag spelade nästan av det mm. 2004. Ja. Um, så. Det är ju mer liksom som en online-plattform. Det är ju nästan som en mötesplats. Um, mm. Att jag vet inte det är liksom. Det är som att chatta på Facebook. bara Du kan döda draka mellan Medan du gör det. Uh, men att det är ju inte en fysisk plats men den platsen jag spenderar mm. mycket tid Och av den totala tiden jag spenderar i Abo så jag förmodligen spenderar yeah. år av den liksom i Azeroth online nu har jag ju förstått yeah. massor av andra saker men det stämmer att um, när vi ändå tar de ställen som definierar en mm. det här hände ju inte innan jag flyttade till Åbo så jag tror nog jag ganska starkt förknippar liksom mycket av min mina så här formativa eh, spelarordar min nät närvaro med Åbo. Yeah. Att jag tror mm. alltid jag kommer att, när jag loggar in på Vov, WoW, så tror jag alltid liksom, för mitt inre jag så sitter jag fortfarande i min lilla liksom box i studentbyn. Och liksom yeah. spela igenom natten i ett b 19 Att yeah. um, det är lite konstigt hur det blir sådär. Mm. Men, ja. men nätet har ju utvecklats, äh, mina behov, liksom samhället, vardagen, allting har ju utvecklats till den grad att äh, jag kan ju inte sitta så mycket som jag vill online. Mycket mm. av det här har ju redan gjorts. Framförallt i och med den här Wow Classic kommer ut så börjar man ju inse också att ah, tiden är sannoliken en flod och allt annat där. Konstig filosofschit yeah. som man kan applicera mm. nästan till allt där ute. Men jo, det är sant att, att det är just ställen man har, så att säga, vistats på medan man har varit i Åbo. Mycket av min tid i Åbo. har präglats av en nät Närvaro. antingen genom arbete yeah. eller rekreation. Ja, precis. Mm. Ja. det här, så att till... säga. Känner du nu så här, inför, i, inför avfärden att säga mm. uh, blir det vad vad det liksom vad, har du, har du märkt en, en en ökad nostalgi har du gått igenom en sån här greatest hits fas där du där du tänker att nej, nu ska du återuppleva vissa saker så här inom möjlighetens och lagens ramar. <laughs> ja, alltså nu har jag ju en, något brok i historia i den där staden, så att allting ska väl kanske inte återupplevas i varken ljusets eller lagets mening. Um, mm -hmm. Eftersom du säkert har varit delaktig eller åtminstone är införstådd eller medveten om vissa av de här sakerna så tror jag också du förstår varför. Uh, Naken är mm. en runt av och statyr, statyer uh, i Hågkoms med värme. Uh, Sålunda också bortrövandet mm. och framförandet av träd från Helsingforsvägen. Men i alla fall. Um, alltså nostalgi. Jag tror kan man bo på ett ställe i 17 år utan att ha någon sorts nostalgi. Jo, uh, men jag tror mycket av det som har gjort uh, de här upplevelserna i Åbo speciellt har ju varit på grund av andra människor så här uh, och att många av de människorna finns ju inte där längre utan de har ju också gått vidare till andra saker och i de flesta yeah. fall andra städer till och med andra länder uh, så att jag, jag fick aldrig liksom en sån där att let's get the band together Kansla, nu måste vi att återuppleva hur det är att sitta och super på faust um, yeah. Men det var det så här att men, jag måste väl äta på de här restaurangerna när jag sticker. Eller uh, jag skulle behöva ta mitt fäta och springa den här jogginggrunden igen. Bara för att ha det ja. gjort den sista gången innan jag far. Kanske för att ja. visa sampal ut i badet en gång och sådär. Um, men uh, egentligen så känner jag att jag är ganska dan. Okej. Okay. Jag tror att allt som kan hända har liksom redan hänt. Så här. Mm. Um, att, alltså jag tror det är lite dumt egentligen. För att, men så här fungerar ju egentligen. Att bo på hyresrätt i Finland. Att du ska ju vara ut liksom, den första. För de gillar ju att liksom ta full hyra. Och sen direkt den första ska du vara ut. Vitt. Och du ska vara ut liksom innan tolv. Eller lagen säger väl att klockan tolv så ska den nya hyresgästen få tillgång till 50 av lägenheten. Jaha, okej, okay. just så. So. Um, men samtidigt då så får den lägenheten får du tillgång till den lägenheten liksom innan uh, den första samma månad. nö, inte utan att betala extra. Så det blir ju liksom lite jobbigt att du måste vara utflyttad äh, ja, ganska tidigt. Men du har ju svingen ställa dumpa din skit på. Mm -hmm. att det är så många som att ja, jag kör in dig i mitt lager äh, medan jag väntar. Utan min lösning på det här var ju att anlita äh, grabbarna flytt från Helsingfors. Och de kommer med en stor jävla lastbil och vi kastar in där Och ja. då säger vi. Så kanske du undrar varför jag säger så Nikolai. Det ska jag berätta för ja. dig efter avsnittet. Jaha, just så. Just det. Jo, jo jag, jag, jag, jag fick för mig att ni semester börjar eftermiddagen dagen innan vi flyttar. Mm. Nå. Så, som sagt, vi kan diskutera efter programmet. Mm -hmm. Jo, men att tanken är att vi lastar lastbilen full och eh, sen så kör vi efter lastbilen och sen lastar vi ju lastbilen den nya lägenheten då på annan ord för att <coughs> inte gör vi saker rätta här omkring ett no sorry Bob um, mm, Nej, men skulle det vara minnesvärt om det skulle vara så lätt mm. Mm. Nej, allting ska ske med mm. marginaler, ha minsta möjliga är ju som bekant bäst Och det har ju du också <laughs> erfarenhet av Ja, jo. exakt Jo, nu, nu, nu känner jag mig lite bättre efter den där monster slamen du peta in där <laughs> Den gör fortfarande <laughs> lite ont men liksom på ett bra <laughs> sätt så där som oh, presidenten smockar mig i bakhuvudet. Fackla president. Så det är som där det, är, det är så där som händer liksom var var 17 år när det som att ha Nikolaj Nikolai med med zinger. Ja. Jag kan säga, det är för mina inre ögon nästa gång på dödsbädd, så att, nu fick jag till då sen. Ja. Ja, men det kom jag på begravningen. Ja. Sen, då stiger man upp att vill någon säga några ord, sådär. Ja, jag säger. Inappropriat, maybe. Sätta sig upp i kisten. Här var den Men. Ja. Varför är ni så gravallvarliga? <laughs> ja. Um, okay. ja, Men kanske nog om jordfästelse för tillfället. Okej, ja. Men på sätt och vis, kanske det är en fin åsterbrygge. Att, jag menar, du flyttar ju från Abo. Vi har ju båda erfarenhet av folk som har bott i Abo. Vad kände du själv när du ja. flyttade från Abo Och hur länge sedan var det nu? <clears throat> det blir så mycket som det var... Vänta nu. Det var i mars 2009, mm. så vi räknar ju då med 11 år, lite på ja. 12, mm. snart, uh, eller hade ju redan gått 12 år? 12, Nej. 11 blir det, lite Nej, över 11. 11, ja, så um, jag flyttade ju då för att, jag flyttade till Vasa för att göra min arbetspraktik. Uh, och, Bra, ska kanal. vi se. Jo, exakt. Mm. Uh, jag vet inte. Alltså det, det var ju det att det blev ju inte i det skedet än. Om man vill använda det här uttrycket som är clean break. Nej. Från och, och i och med flytta, för att jag flyttar. För att jag var ju en gång i månaden så hade vi uh, så här. Uh, arbetspraktik, liksom, möten eller seminarier eh, som jag kom tillbaks till Åbo för. Eh, och sen eh, deltog jag ju eller försökte jag ju någon gång delta i en sån här rollspels grupp som nå, under lite gängordna. Nerd. Eh, ja, ja Nej, exakt. Jag på med jag med sånt. nerds! <laughs> nerds! exakt så, ja. så det, var, det, var, det var ju det att jag hade de här det, det had, jag hade den där kopplingen jag hade liksom lägenheten nu kvar i Åbo under samma den samma tiden, tiden. Jo, delade eller... ja, ja ja precis så jo mm. det var så det gav mig ju också möjligheten att hålla kvar den här liksom delen mm. ja. uh, och, och, och sen liksom också efter det här så har jag ju besökt Åbo regelbundet. Vad gjorde de med din lägen medan du var ju precis borta största delen av av månaden. blev det liksom ökrummet ja. man tog ranga, liksom <laughs> Ja, jag, jag tror inte för det var liksom det var det var så där riktigt riktigt klar rosa det där hela rummet. Så jag tror att de flesta som gick in dit så kände sig så icke maskulina, att de kanske inte ens lyckades. Alltså se här så är det klart bevis på hur god vän är för jag säger ingenting. Aha, just så. Jo. Ja. Ja, men, mm. men faktiskt alltså det, det var alltså, det det är det att jag tror inte att jag någonsin liksom riktigt så där kände att men nu är nu är åbo, Nu är oobu perioden. Jag ser någonting, du inser väl att du borde i magina. <laughs> Ja, men, du vet. Uh, when one is popular with the ladies. Yeah. <laughs> så det är du som är den lilla mannen i båten. <laughs> Exakt. <laughs> Vilket konstigt avsnitt det här blev. Ja. ja. Go on. ja. Nej, men men, men faktiskt, alltså, det, jag, min upplevelse var det att uh, det blev inte någon gång så att okay, nu är liksom, den här åboperioden över och jag far inte tillbaks. Mitt perspektiv är ju ändrat på så sätt att jag, efter att jag avslutar mina studier så har jag ju inte även till i egenskap av studerande. Nej. Utan, utan jag är ju kommit dit som ska vi säga, representant för Ämne kanske eh, någon gång, eller för att delta i någonting som or ordnas då, antingen utbildningar eller delta i några vidare liksom, föreläsningar eh, eller andra evenemang som årsfester och liknande eh, ja. vilket ju har gett en koppling till studierna nog, men, ja. men fortfarande så är man, man, är där i en annan egenskap professionell snillt gäst jo, exakt exakt, det, det var Alltså, Vad att det Det var det, alltså, det är den konstiga ögonblicken när man inte vet om det är liksom en, en hund eller en galen käring som och, som okay. Vissa saker kommer kan... man ju inte att sakna med om. Ja. ja, varför kan det inte vara båda? Ja, no, men Kanske vi inte ska äga mm. upp någon, någon varulm ute <laughs> så <laughs> Skriva lite snopet, liksom så här sista fucking dagarna innan man får. Han hade bara tre dagar kvar ja. till mm. pensionen. Mm. Ja. Ja. I'm getting Nej. too old for this. <laughs> ja, exakt. Ja. Man svär inte i varolstaden. Ja. Ja. Du trodde det var ut härifrån, men sen gick grannen i fucking Krenos form. <laughs> att ja. tala om rollspel. Ja. Nej, men, att, nej, du har, liksom det här stället om jag får göra ett litet sidospår där. Uh, jag ja, för all del, del. Ja. folk kommer nog främst för att lyssna när jag talar så att vi ska ju nog försöka hålla standarden lite att just mm. um, <laughs> det är lika många som kommer för att lyssna när ni är tyst att det är större delen av vi tid är det ändå vistas i studentbyn? Mm. Uh, och den är ju väl bekant för oss båda, uh, som uh, nu det främsta föremålet för Sagnas yes, Gästs, uh, liggande och varanden. Uh, men också där vi spelar rollspel, och där vi, där vi gjorde många saker och där Men ja. hela, hela platsen är ju ganska tragisk. Väldokumenterat faktum där att det är ju mm -hmm. typ bara en massa förvaringsboxar, världens dyraste lilla typ affär seriöst, det finns inte en sån dyra affär någonstans i hela och de har typ fucking ingenting mm -hmm. uh, liksom det här så är det the centerpiece of it all så är det som en fans jävla kyrkogård och sen är det bara liksom ja. alltså ödeskit åt alla håll, du måste ha en kilometer i, no i något vädersträck innan du närmar dig någonting som skulle likna kultur Utbildning, ja. motion och så här. Det finns fucking ingenting än ställa att bo på det där. Fucking ställe. Ja. Mm. Nu, nu måste man ju lägga till några saker där. Ett, det fanns också en pub. Ja. ja. ja. Uh, och, och sen så skulle jag ju vilja säga att uh, kultur var ju kanske någonting som skapades i form av det här liksom rollspelande. Så inte kan man ju säga att det var en fullständigt kulturellt död plats. Ja, men det är ju så, som att säga du har en pizzeria alldeles nära där du bor för att du kan baka pizza själv. Jaha, just Ja. Mm. ja. Avsnoppad och klar. <laughs> uh, <laughs> men uh... ja, men vadå, vadå nesvis? Ja, Sitter, du är munvig nu också mm. se hur det lära nu när man alla får vara på internet men att mm. äh, sen när äh, när saker kom till sin spets i mitt privatliv så att äh, den här äh, hålla att han narra mig, att han kommer liksom att uh, kom ha sex med mig, och sen och efter att man Uuu, när jag är gravid, och så, uh, uh, ta hand om din av, kommer att flytta ihop med mig och, och fucking tolerera att jag lämnar disk ut till hela tiden förresten av ditt liv. <laughs> alltså, okej, okay. um, så mm. då måste vi flytta för av någon anledning då så tyckte jag väl att mina 18 kvadratmeter inte var fullt tillräckligt och min lägenhet var ja, ganska exakt. liten också. Uh, och så vi, vi flyttade idag och vi bytte ju upp oss, tyckte jag ganska bra så att man har ju nu spenderat de senaste fyra åren här i ett så här um, radhus det låter lite missvisande va? vad ska man kalla rowhouse. house? Uh, rådhus <laughs> <laughs> uh, ja no, vi bodde här i ett rådhus men att det är ju som en massa lägenheter i rad, de är ju staplade på varandra. Ja. Som fucking mm. kollhås jordbruket utan jordbruk mm. som är och, ja. och, och det bör ju sägas att här, hade ni ett, här har ni ju eget kök. Vilket ju inte direkt förekom i studentbyn. Nej. Och du vet, livsutrymme är nog att leva. Ja. Annars, mm. bara som sådär apropå att om, om du sitter i valet och valet var du ska semestra i sommar. Så att, varför inte fara till studentbyn i soliga Åbo? Upplev östblocket precis som det var innan fallet. Insup atmosfär. Om det blir för mycket ja. så kan du lägga dig bekvämt i detta rakt på kyrkogården. Ja. Allting är ja. uttänkt. Just mm. do it, faget Ja. Ja, och känner du för att riktigt rollspela dig in i situationen så finns det en, en byggplats där den här famösa pubben en gång stod. Ja. Så du kan ju springa runt där och tänka dig att du springer i skyttegravarna. Jo, det, det var faktiskt, vi, vi tog lite där och var ärovarv här när du var på besök så ärnast. Ja. Och man tänker under hela sin vistelse i studentbyn. ja. Vad skulle kunna göra det värre? Som att, hmm, krater, krater, krater. <laughs> Hög med byggnadsmaterial, krater. Så ja. well, why, why not just light it on fire? Men mm. jag tänker tala positivt nu då. Om jo, Åbo, för jag tänker som absolut. att Åbo är ju en stad med horribel snabbmat, allt för dyr, fin mat, mm. liksom ett väldigt begränsat kulturutbud och alla ställen. Som har någon sorts positiv inverkan på din vilja att fortsätta din lävnad. Som är dig så långt satan från studentbyn som du bara kan. <coughs> och för att gå igenom allting måste du gå igenom alla möjliga slummar. Där det sönder vittrade hus från 40-talet. Men sen så flyttar vi och vi flyttar liksom förbi Koppis. Mm -hmm. Och sen så var det som att, ah, men... Vad är den här färgen som här, existerar här överallt? Jag har inte sett den här för. Vad säger du? G grö grönt? Vad är det? Att som parker. Ja. Fucking träd. Liksom koketta små promenadvägar. Så här. Arm mm. längs avstånd till den bästa och största affären i Åbo. Mm. No. <laughs> och liksom... Som du sa, eget kök, liksom, mycket utrymme. Det är ju perfekt, det var jättebra. För liksom, mig så var det ju som så här, liksom nosar. In, in, Och liksom, inte bara lägre fattigdom utan som så där, en vibrerande antydan av medelklass. Att man, man behövde inte liksom, räkna sprickorna i taket. Mm. Uh, men yeah. att liksom <laughs> jag har hört att jag överdriver för dramatiska effekter. Fuck you! Uh, det, <laughs> nej, men alltså, det är faktiskt sant att <coughs> det finns inget så deprimerande ställe som studentbyn i Åbo. Att yeah. jag har varit på andra så här studentområden i både i Finland och i andra länder. Och jag kan ärligt säga mm. jag har aldrig sett en så deprimerande område i hela mitt liv. Det, yeah. det, fuck me, jag, liksom jag insåg Först efter att jag flyttade. Därför att jag är lite av en bohem. Att egentligen spelar det inte så stor roll vad jag liksom lägger mitt mitt huvud och sover. Det att yeah. alltid var det för mig vad jag gör. Vem jag gör det med. Liksom har det som jag sysselsätter mig med, med betydelse. Uh, och yeah. jag, jag tjät i det. Men att jag insåg ändå hur miljöskadad man blev. För man ville ju inte gå ut. Att det, var som, det var bara trist och grått och dött och yeah. dumt och sen så flyttar man och så insåg man att ja, ja, okej, okay, ja. liksom, man behöver ju som liksom inte kära liksom handlarna och över varenda gång man är i och glimten ur genom fönstret mm. Um, mm. så det är ju nog skillnad på var man bor att det här ja, ja, stället ja, är nog definitivt det. trevligare måste jag ju tillstå mm. Mm. ja Alltså det, det, det kan jag helt hålla med om alltså i, i och för sig nu, nu talar jag ju som en person som aldrig bodde i studentbyn nej äh, men, men, men på sätt och vis det, den, den har ju en så att säga hur hemskt det må vara så alltså har, har det hade studentbyn en viss liksom, karaktär Jo. Om det, om det nu var det den där, där var serien, World, World där? of jo, jo exakt så att säga någonting direkt från sidorna World of Darkness mm. uh, men, men, men just att den så att säga det, men, det, men det var ju det, det var ju ett förvaringsutrymme där, där man sov så att säga och Sen i övrigt försökte jag glömma bort att man behövde fara tillbaks dit så att man skulle studera extra aktivt och bli klar. Ja, när jag missade den impulsen tydligen. Ah, ja, okej, okay, just så. För det är ganska Men... lustigt, under de här 17 åren så tror jag att det finns väldigt få saker jag inte har provat på, väldigt få saker som jag inte har gjort. Du är ett väldigt rikt upplevelseliv. Jag tror den enda aspekten av mitt liv. Som jag har försummat i jobb. Och annat än min mentala hälsa. Så har ju förmodligen varit min utbildning. Som jag huvudsakligen var där för. Ja. Yeah. Därför är jag bestämmer mig något. Så är att. Liksom, filosofi magister i engelska språket. Men sug mig en roll Pänis. Vad, vad, vad ska jag göra med det? Jag vill inte bli lärare. Jag vill inte bli forskare. Yeah. What the fuck? Att jag är ju mm. jag är fortfarande den enda idioten förmodligen i världshistorien så kommer till tjäder där de har typ sin kandi sin och sin gradu kvar. Bestämmer sig för att... Mm, nej <skratt> <skratt> Nu, för, förstås, för att, um, för att liksom högst aksamens så måste jag också spendera tre månader utomlands. Ja. För att det bestämmer någon typ på 60-70-tal. Det här är en bra idé. Men nu i dagens läge när det är det som omöjligt att få arbeta någonstans i något engelspråkigt land, du inte kan liksom ens betala organisationer och hitta en plats åt dig och du i princip ja. plus att om du nu har två små barn och sådär så, där, så det är det kanske mm -hmm. lite konstigt läge bara sya, då är det dags att <laughs> fucking matrikulera <laughs> uh, det är den enda utbildningen någonsin har hört någonstans mm. som har någon sån här som ja. Kan du kompensera med och skriva det? Nej. Går det bra att liksom visa upp en massa saker, samarbeten, fucking jävla arbetsgrupper du internationellt har lett på engelska under årstid? Ja. Nej. <tryck> uh, ni vet att alla andra utbildningar, till och med under akademin, har ju moderniserat sig en aning för att passa vet, samtidens behov. Ni har inte funderat att ni kanske skulle... Nej. Jaha. Men vill du bli färdig med din ubyggnad? Nej! Fuck mm. ja, men alltså ja. Det som jag skulle kunna. Men att jag vet inte. Det blev, till sist så blev det någon mm. sån där fix i det. Dessutom i evighet. Så där, och jag får studera precis hur länge jag vill. Vad har du funnit ja. av det då? Pff, billigare tåg och bussar. Kanske någon gång. Mm. Jag vet. Ja. Ja, alltså, allting annat har varit viktigare än studierna. Yeah. känns det som yeah. att, att de var som jag, jag menar annars skulle jag ha blivit färdig för typ 13 år sedan yeah. uh, fuck that shit att liksom ingenting om mot engelska instämmer men sucka dick att <laughs> ni, ni, har, <laughs> ni har bra individer ni har färgstarka individer men sucka dick ändå eller liksom in the king this, uh, why don't you orally pleasure <laughs> a, a, a fallas like object yes att at, någon ja är mater ja ja, ja, ja. ja. ja. Mm. ja. men okej okay. det är ju jag hade hade så att säga hade funderat här under under de här åren att så här liksom vad om no. du hade mattrykylerat och kanske kunna Kunna skriva av din tid i Azeroth som, som utomlandsvistelse. <laughs> ja, no, alltså jag tror ju det att jag kom så långt där jag förstår att det fanns en professor som var positiv i inställningen. Att kanske man kan bara dumpa ner en, en bok eller någon sorts käll sorts litteratur på engelska och det kan kallas som ett slutarbete. Det känns som att uh, maybe so, yes. För att jag har ju nog sett slutarbeten som de gjorde där och att jag har ju inte matrikulärat för att jag på något vis inte skulle behärska engelskan. Uh, men att tanken har väl väckts att ironiskt nog var det väl tanken att eller att min plan var att jag skulle göra skiten färdig för jag var redan i tanken när man kanske är dags att lämna Åbo 2015 ja. uh, för att jag ja. hade Äh, potentiellt en arbetsposition på Irland av alla ställen. Äh, så där okay. är äh, det också. Eh uppsägande verka lite lovande. Äh, men ja. jag kanske skulle önska shit färdig och sen så ska jag få den där arbetsgrejen gjort på samma gång. Ja, men jag menar dit. Mm -hmm. äh, men då var det i slutet av 2015 då jag fick ett sådant där samtal och äh, jag att äh, du minst enda saken vi talar om, ja. ja jag, jag tror det händer. Ja, ah, okej. Okay. No. Just so. jo. Nej, man fick förbereda sig för andra livsansvar då kändes inte en utbildning som jag aldrig ska använda till någonting annat än att få mer arbetslöshetsstöd. Särskilt viktig. Yeah. Um, men, uh, men att man har ju som då bott här fyra år och för att tala om det här stället då lite förutom mm. nu då den liksom naturens prunkande prakt här utanför. Mm -hmm. Och alla varulshybrider som krälar runt och skriker <laughs> om ätterna. Så, ja. så det är ju också... Man talar ju om formativa stadier. Eh, men att jag tror ju aldrig att det här riktigt slutar. För att om jag tänker på den här bostaden. Till kina från min mm -hmm. eh, bostad. Eller bostad väl kanske lite generöst. Min, min lagringsbox i väggen. Så. Det här enda stället är ändå stället. Där båda mina barn. Har liksom. Tagit sina första steg och växt upp. Och, och lärt sig. Att, och, och prata. Och spy med pappa. Etc. Så det här är ju kanske det första stället. Jag associerar med liksom Så här familjeliv. Det var på det här stället. Mm. Den här jävla Gaylord podcasten. Började. Yeah. Um, det var på det här stället man också sadla om och liksom kanske blev lite mer lite annorlunda man bara helt sig till, till ansvar och till plikter som man inte hade eller kunnat förstå innan så här mm. så yeah. jag skulle inte vara förvånad om jag alltid kanske senare blev i mitt huvud med värme tänka på det här stället det var här liksom, uh, liksom mina bebisar liksom kom till världen och, och började så här sin bana och det var här som jag och min, min flickvän då började brofista uh, både professionell, professionellt och för rekreation um, så att jag menar det här stället har redan många minnen och väldigt starka minnen mm. tror jag ja yeah. Men det är ju de här två platserna. Sen är det ju förstås intressant att tänka på abo som på det stora hela. Ja. Yeah. Uh, här så kommer ju du också mer in i bilden. Uh, för att jag menar, mycket männs bostad är ofta förankrat väldigt mycket i det högst privata, det högst vardagliga. Ja. Yeah. Och... Uh, när du eller någon annan kommer på besök så är det ju mer ett undantagstillstånd. Ett roligt avbrott i vardagen. Så här. Um, men vi har ju, som du och jag, du och jag i grupper har ju haft många intressanta stunder på många andra ställen i stan. Och att, mm. um, jag tänker ju framförallt på ett visst koncept som du och jag Börja med en större grupp men som vi sen kanske perfekterar på senare år. Och gjort lite till vårt ägget. Och det inbegriper ju en viss kyckling, restaurang med specialaktion på vingar och sen alla jo. svår kinopalats uh, Jo. Jo, precis. Det är en uh, vad vi väl kallar för en, en gudstjänst. Ja. det är ju Man blir ju på sätt och vis lite hänrykt och lite förtvivlad när vi börjar referera till matstället som kyrkan. Ja, exakt. Jo. Ja, jo. ja så, många, så många dåliga kämp om vingar. Jo. Och brustna vingar har vi tagit in i ja. den där kycklingen. Mm. Slagits med bara och klor för att komma in. Ja. ja. ja. Precis, men, det, men vi har klarat det så gott som alla gånger. Men ja, det, det är ju det, det är en intressant eh, tradition. Jo. Faktiskt, som ju ändå har funnits med alltså något som Nog under, under så säga, min studietid så att nu måste man väl tänka det var 07 08 som så att säga, var första besöken av vid så så so, so definitivt. jag tror om om liksom Conan the Barbarian fråga oss var what is best in life, så är det möjligt att svaret skulle komma ut att, liksom, go to Turin City for avintola, <laughs> eat copious amount of chicken, try not to regurgitate said chicken in the lucky Luke bathroom, wobble over <laughs> to the cinema palace. Watch at least two movies. <laughs> Disappear into that good night. Yeah. Oh, and hear the lament yeah. of their women. För den där kycklingen vill komma ut på alla möjliga sätt. <laughs> så. Uh, men, yeah. ja, men alltså det finns någonting fint i det. Att det, är liksom, mm. det finns många nöjen som är väldigt högtravande. Väldigt involverade. Väldigt så här exklusiva. Så där. Jag tror det som är bäst med den här vår väldigt speciella ritual Så var att egentligen är det ingenting speciellt med den Vem som helst ska kunna göra den Inte liksom kanske lika glupskt Och med lika stor riva mm. som vi <laughs> må väl erkännas men att, mm. men att det är någonting fint liksom du, du sitter största delen av dagen Och liksom sitter och, och, och filosoferar om allting och ingenting Sen i något skäde så blir det ja. den långa sträckan dit. Under studentbytet så bara promenaden dit så fyller ju dig med både lika mycket uh, hunger som förväntan. Och ja. sen går du dit och diskuterar någonting. Förmodligen hälsa, konvulär, konvulär, konvulärade, konvulärade, invecklade, använda fina ord. Uh, system, typ några rollspel eller någonting. Eller diskutera sönder något spel eller någonting. Sen är du där och diskussionen löper och du äter liksom en, en måltid ämnad för fyra personer på två. Och liksom du sitter där och trycker in så såsen sprutar av liksom glädje. Av både gemenskapen och det helt som så här förryckta eh, samtalet som pågår. Och definitivt eskalerar under kycklingens glada gång. Du skålar med Dr. Pepper. Du känner liksom ja. den här annalkande hjärtsvikten kommer. Du, du, du liksom fullkomligt äter dig sjuk. Och i det här kärdet ja. så skulle många tänka att where's the fun? Och liksom But the fun is just beginning. Och du sitter där, kycklingen går där ibland. Uh, mm. Ibland måste man göra offer för homies that didn't make it. Men i något kärde är måltiden över. Och sen ja. <laughs> så sitter man där och bara tar en stund där man som vibrerar lite ur universum. För det gör ont att andas. Och det kanske gör lite ont att stiga upp också. Mm -hmm. Och sen. När du när man sitter där och kipar efter andan i kapp. Så kommer någon på att. Hej vi måste vara på bio om liksom 15 minuter. <laughs> Aha, måste, för guds skull. Och då måste du liksom ja. röra dig fort. Och du kan inte liksom göra en sonic full av liksom kyckling. Så du går där väldigt så här smaklöst och väldigt skamfullt men ändå full av glädje och sen mm -hmm. vacklar du så snabbt du kan genom centrala Åbo och sen ja. så kommer någon att kan vi väl gå in så här nej det kan vi väl inte så då går man in på den intilliggande godisbutiken och köper en massa lös godis och någon sån här exklusiv fin finläsk och så vandrar man in ja. och sen ser man typ en film och bara sitter där och försöker att inte dö. Sen är filmen över så att ja, den där var nog bra. Godis, godis. Och sen sitter man och ser en film och sen är klockan ett på natten och så vandrar man hem. And you know what? Mm. Best time ever. <laughs> ja, men alltså då är det ju, är det ju någonting. Någonting så att säga. Speciellt med det som, som liksom en som en tradition. Att, ah. äh, att det, ja. Det, nah, det vi... skulle ju faktiskt ha varit en, en fråga jag skulle ha kommit till här. Så, så var det att äh, va, lite sådär om att vilka saker som, som sådär, äh, är mest så här på, på ytan i ditt medvetande som du vill äh, liksom förknippar med Åbo så här i olika tider. Um, och då antar, jag, då antar jag att det så att jag är kycklingrestaurang och, och, och så att jag är forcerande av, av fin kino. <laughs> eh. Jo. Eh, eh, en, en liten del av det här. Nej men alltså för mig så är det som att man sparar ju mycket av det där. Inte är jag liksom på kycklingrestaurang själv. Och mm. att inte gå egentligen på bio och annat, annat än i professionellt. Syfte, liksom jag måste göra en recension. Um, för att det är liksom gruppaktivitet för mig. att ja. Jag har mycket annat som är roligt att göra själv, fffffff. Uh, men att jag tror, jag tror det var det jag tänkte säga tidigare: uh, att ja. det är lite synd egentligen att den här flytten sker den första juli. Att skulle jag ha fått bestämma, och tekniskt sett skulle jag väl ha fått det, men liksom skulle Det här erbjudandet som kom då har som liksom så uttänkt just för den första juli. Ja. Så ska jag definitivt argumentera för att man ska flytta sig den första augusti. Ja. Uh, därför att Åbo uh, har många fel och brister. Det är en gammal stad uh, så den har ju liksom sina, sina pittoreska detaljer och uh, som kulturstad ska jag säga det kanske är den mest betydande i Finland enligt min mening alltså historiskt sett som kulturstad, alltså utbud när den liksom go fuck a duck There's nothing men att uh, den har en charm um, som man ser men det är också en helt som så här tycker jag är dåligt på nära infrastrukturen är åt helvete det är svårt att köra det är, bara, det är egentligen en dum och ineffektiv stad så det känns som den lite okay. förbisedd att man liksom på sätt och vis uh, all, all, alla stöd och kultur migrerar mer åt Helsingfors håll det finns ingenting här det finns liksom det finns inga nöjesfält det finns liksom ingenting så här för kultur jag, jag förstår inte till exempel Åbo är så jag vet, den närmaste hamnen till Sverige. Om man räknar som så här hela landet. Det är ju väl lite närmare mellan Vasa och Umeå kanske. Uh, men att jag vet som inte till exempel på turister. Vad fan ska de göra till Åbo? Åbo är ju som är så här på man passera igenom. Om man inte studerar liksom. Mm. Men det sagt. Ja. Med allt det sagt. Mm -hmm. Så. Åbo är otroligt vackert och skönt på sommaren. Och jag vet inte vilken plats jag inte. Men att faktiskt om du går liksom uh, liksom Aura Å i centrum ja. vid Åbo en sån fin sommardag som det är just nu. Och du sitter där och du äter liksom plåtbröd vid liksom Robinson Jesus restaurang och liksom bara sitter och har en glasso där. Då kan du tänka, ja men det här är faktiskt en riktigt bra ställe fullt jämförbart med mm. en riktigt fin uh, sommardag i någon av huvudstäderna och den har den fördelen att den är inte lika intensiv utan den är lite mer lantig den är lite mer privat så att säga den är lite lugnare så det är liksom yeah. den... Åbo på sommaren är en sån här fantastisk stad för liksom så en sån här stillsam reflektion med en kompis på en bänk det... yeah. den är vacker så här um, mm. Så att ja. Jag tror att Jag kommer Att sakna Många av de här perfekta ögonblicken Säg Sampalina ja. i Högsommarvärmen uh, mm. De här sköna nätterna När vi sitter i den här lägenheten Vi bor i just nu Där det är uh, Perfekt och isolerat På vintern och svalt och skönt på sommaren. I en så här lummigt litet mm -hmm. område med mycket träd och skugga. Um, yeah. Jag kommer att sakna um, den, här, vad ska vi säga, den här intimiteten som finns liksom i centrum. Som jag sa, dålig design. men att Om du tar yeah. en promenad och en stad där du bra kan gå. Nästan till allting du behöver. Till och med fast det är mm -hmm. lite otympligt ibland. Så länge du inte bor i studentbyn så är du ändå nära någonting. Så här. Vad mm. um, med ska jag sakna med obo? Um, jag tänker inte säga Åbo Akademi. Uh, jag, jag kommer att sakna vissa föreläsare. Vissa medstuderande. Vissa evenemang på år. Mm. Um, men kommer jag att sakna akademin själv? Nej. För jag var aldrig en akademiker. Det betydde ingenting för mig. Jag, jag, det gav mig någon stämpel att jag är så här mycket smartare än alla andra. Jag tyckte inte på sätt och vis. Den här sitskulturen var liksom rolig. Kanske det första året. Men sen kändes det liksom lite mer pinsamt och jobbigt. Uh, och yeah. det kändes icke-genuint. Uh, de bästa personerna från Åbo Akademi eller från... Hela åbovistelsen är ju, det är ju nog individen av deras, mm. deras högst egna prägel som de har satt. Inte bara liksom på en själv, utan kanske på den tillvaro man visste det sig med dem. Men jag vet ju också på det där äh, lite svåmodiga sättet som jag tror är finländare så kära. Att det här är svunna tider, de kommer aldrig tillbaka. Så det är bättre att liksom se varmt på dem och minnas dem än att försöka återskapa dem. För det händer inte. Så på sätt och vis, jag känner mig ganska rädd. Jag tror att Åbo är färdig med mig och jag är färdig med Åbo. Hur är det? Ja. Jag vet inte. Jag försöker Jag försöker minnas ett citat av Per Brahe. Uh, det var någonting i stil med uh, landet var med mig och jag var med landet väl till tillfreds ja mm. och så är det väl kanske ja jag tycker som Per mm. tänk och sig. Ja. Uh, jag, jag måste ju säga det var, det var ju trevligt att du valde det här citatet och inte inte någon av hans andra kanske lite mer kontroversiella citat. Ut med alla negrande minst. Ja, ungefär det är liksom att ja. ja. ja. Nej, men Pär var väl inte alltid en så trevlig gubbe, tror jag. Nej, nej, nej jag, kommer, jag kommer ihåg alls. Stäng av skärmen och gå ut och göra någonting av dig själv. <laughs> ja. Han fick alltid den där väldigt nasala fördömmande tonen i, i, i, i rösten. När han bad folk att gå ut på 1600 -talet. Han fick ja. Ja. ja. ja. Men jag tänkte att alla talade nasalt på 1600-talet. Ja. Ska av internet nu? Du kniper av hela wifi. <laughs> De har det inte så bra internet på 1600-talet. <laughs> det är många, det är många unga som inte förstår det. <laughs> nä, det går jättelänge det och, och kolla WhatsApp. Ja. Ja. ja. Och Pornhub hade just börja. Ja. ja. Nej, det var tid det. Var det. Ja. Ja. Mm. Men, men, men okej, så du säger att du känner dig redo att. att så att säga. Ta farväl av Åbo i, i, i egenskap av hemstad. Um, no. Eller är Åbo hem? Så att säga, klassar du det som en hemstad? Det är just det. Att jag tror att det var någon som sa en gång att du, du, du flyttar aldrig från något ställe. Utan du bara på sätt och vis packar ihop det och tar det med dig. Så här. Mm. Att. Om man, om man försöker definiera hem. Om jag tillåts nu att ha en liten sån här filosofisk mm. frihet. Så att jag okay. ju att. Ja. Liksom om jag, om jag far hem. Och hälsar på min mamma. Till närpes. Ja. Så känner jag mig lika hemma där som jag gjorde liksom medan jag bodde där. Men är det fortfarande mitt hem? Nej. För att liksom, utanför min mammas hus och liksom de välbekanta gatorna, affärerna och förstås pizzeria kassa. Så är det liksom, ja. det här är en värld som jag besöker nu. Det är inte en värld där jag bor. Men det sagt, ja. vem vet? Kanske, kanske någon gång igen. Jag vet inte. Yeah. Um, jag bor ju. Ett år i Vasa. Och jag har haft mycket att göra i Vasa. liksom uh, Under åren. Så Vasa är alltid stället man yeah. kommer tillbaka till. Jag är väldigt hemma i Vasa. Men Vasa är inte hemma. Um, att det, det stället. På jordens. Med min centrala punkt. Uh, är liksom min. Min mormors gård. I Petalax. Um, därför att Det där kanske för att det stället som alltid har funnits. Där bor de snällaste och tryggaste människorna i mitt liv. Uh, och jag ja. tror att min morfar. Så gick ju bort nu för, för. ganska många år sedan. Men min mormor är ju kvar. En still going strong. Men jag undrar liksom när hon. En dag när hon går bort. Så fast det skulle flytta in någon annan släkting i huset kanske till och med min mamma mm. eller liksom någon så tror jag ändå riktigt det skulle kännas som hemma, därför att den hade en identitet där så här, yeah. nu har jag de senaste 17 åren styrt liksom kosan mot Åbo, det var varit hem och det är alltid det yeah. och det där som man vet att när man beger sig på den här resan uppåt genom Björneborg eller kanske näråt snarare Genom Björneborg Nu är du på väg hem. Nu är du på väg tillbaka. Uh, och. Mm. Nu när jag är på väg borta. Och nu när jag ändrar mitt tillbaka. Till någonstans. Uh, lite vid sidan av Helsingfors. Så det kommer säkert att ta en tid. Innan det här blir mitt tillbaka. Och det här känns som att nu. Får jag hem. Men alla yeah. de ställen jag nämnde innan. Och det finns ju några ställen jag bor på. Uh, innan Närpes. Men att. Jag har inget minne av dem. Så jag tror de räknas. Alla de här ställena tror jag ändå är med mig. Därför att. Um, jag tänker på dem. De finns med mig. Um, på sätt och vis. Vart jag än far. Och nu menar jag mm. inte liksom bara. Ah, mina fina upplevelser. Eller folk jag känner. Och har kontakt med. utan uh, Ibland liksom i mitt inre. Så vandrar jag på någon på någon åker i Närpes där jag har lägt som barn eller så, så springer jag där och klipper gräs hos min mormor fast det är mitt i vintern och vi liksom håller på med någonting helt annat yeah. för så här fungerar sentimentalitet och så här fungerar människorna och så här fungerar kanske minnet jag vet inte ja, det är väl no någon sån här mm. längtan men jag tror också det behov av att jag tror att Liksom, I mitt huvud så kommer mina fötter att springa runt i Abo länge. Kanske år efter att jag har lämnat det, Och jag tror aldrig att sluta springa. ja, mm. ja. Men äh, är jag redo att lämna Abo fysiskt mm. för någonting nytt? För någonting okänt För ett äventyr? För fucking Sibbo? Ja, ja jag tror jag är det. Vill man säga det på andra sidan mynta kan man ju alltid säga att men, fan, kanske man har varit här länge nog. Ja, det är ju, det är ju frågan. Det, det var första gången jag har hört någon eh, nämna äventyr och sibbo i samma mening. Vad vet du, du är från Borg? Ja, då det är sant. Är inte jag härifrån från början, men, men här har jag varit det då? senaste elva åren. Ja, no, men man har bott någonstans elva år. Jag var väl nog en innevånare. Mm. Ja, det, det är man väl gör. Mm. Betyder det här att jag måste liksom börja föra så här mer etiska krig nu då? Eftersom du bor i Boråga och jag bor i Sibbo? Um, vi. vi... Vi måste nog diskutera det. Jag tror att det här är, det här är inte en sak som kan lämnas liksom, uh, odiskuterad. Vad, vad, vad blir det här liksom av vårt fina samkväm? Jag räknar ut att vi kommer att bo about 23 kilometer från varandra nu. Det är ju ett, ja. en aning kortare distans än mellan Borg och Åbo. Vad tror du det här betyder för vår fortsatta vänskap och umgänge? No, sannolikt att det kommer att ske en brytning och vi kommer att bli, bli fiender Jag tror jag ser lite fram emot det egentligen det känns okay. som att nu vi har känt varandra så länge så vi har egentligen så mycket skit som på varann yeah. så, jag, så jag tror att vi behöver nöja oss med att liksom, bli som sådär väldigt finska fiender vi som bara blänga på varandra om vi råkar mötas i affären likt liksom gå som vitt ja. komma utan liksom du riktigt så här där. Jag tänker sådana ja. fienna som Skickar varandra brev så där regelbundet, som så här med väldigt så här florande uh, ordval, och liksom kanske små recensioner över hur otillräcklig man är och sådär. Mm. Jag tänker kanske det. spontana natträder. Man kan som involvera folk i så här om svepande hatkänslor så man riktigt gör det bäst ja. som sitt, sitt kollektiva hat på på ja. ord förstås. Jag ja. tycker det är inte roligt heller om vi kan liksom involvera våra respektiva ord i det här kriget. Ja. ja nej, nej det, det, det, är så sant. det är så sant. Ja, ja sen måste du bara, bara försöka försöka manipulera ett av mina köbarn till att förråda, förråda dig. Det är ganska grymt egentligen. Att, jag menar jag respekterar mm. det. att Jag menar var en sån här ja. god historia om inte det blir som så här lite hamlet över det här. Mm. mm. Alltså, har du redan bestämt dig eller ska det få lämnas i dunkel om det är min dotter eller min son jag bara tänkt så att jag kanske redan kan akta mig för örongift eller ja. någonting? Ja, nej nej det är du får, du får leva i, i, i otrygghet. Okej, okay. det är bra. Det är, det är jag van vid. Jag har, jag har vistats ganska länge i Azeroth. Men mm. jag har ju då en sista fråga vad gäller nu då, den här fram, gemensamma framtiden. Okay. Där borta. Att, mm. att, att komma den här, den här begynnande och blomstrande fiendskapen att komma i vägen för så potentiella potentiella mansträffar då, som tidigare har involverat kyckling och bio och, och hur, hur ska det formas ja. för att passa framtiden Ja, ja det, det, det, det, det, det måste ses men som sagt vi, det är ju inte som att vi, vi kommer att uh, sitta och försöka sticka varandra med dolkar uh, direkt uh, så här, åtminstone inte öppet så jag tror att uh, säkert, säkert kan man hålla uh, palavrar Mm. Det är lite så här neutral mark. Att... Jo, jo alltså di, diplom, heter det? diplomacy. Diplomati, Diplomati Ja. Det, det, det, är en, det är en konstform som inte får det ut, trots att man är kriget pågår. Mm, det är sant. Uh, ja. Jag, jag kom faktiskt på liksom, i samband med Per Brahe. Att. Mm. Uh, vad inte han en gräve. Det kan vara. Uh, ja. jag bara tänkte, för jag, jag drog mig till minnes att ett sådant epitet som jag beviljades med ganska tidigt under min vistelsejobb var ju gräve-obunda. Det är just så. Mm -hmm. <laughs> så. Ja. Någon form av stolen valor? Eller? Ja, nu ska vi inte gå så mycket in på varför det skedde. Uh, jag bara säger att uh, om det finns känna som fortfarande bor kvar i Åbo, och nu är det en far, så skulle man kunna tänka sig att någon av dem skulle utstöta att det var i grevens tid. Min son. Jo. Kanske man vill ändå uh, så här utmåla sig som att man haft lite mer påverkan på stället eller... Inverkan på atmosfären Man egentligen haft Men komman an Hur ska Åbo existera utan Åboende? Vi får se Och det får ni också se Och höra, bästa lyssnare Kanske vi måste göra någon uppdatering Jag kommer ju nog bli lite fittig, Om liksom, ställer fullkomligt blomstrar Så fort jag för <laughs> därifrån Ja Ja. Ja, ja, liksom. över ett dygn så är, är liksom, ekonomin är fullständigt balanserad alla har hem och alla har jobb ja. och, och corona dog ut med en gång ja Visst, nog verkar det ha blomstrat upp i sibbo alltså... <laughs> <Exakt. laughs> explosivt <laughs> ja. explosivt kycklingssås det är det. hela området jag kan riktigt se artikeln i Åbo underrättelser. så. Alltså att ja, plötsligt hände det. Plötsligt var allting bara så bra. Det var som att det skulle ha suttit i något gammalt kycklingben i Vrångstruten de senaste 17 åren. Men nu, nu är det nog riktigt på topp. Hurra för Åbo. Det känns som vi har haft en near death experience. Fattar du? Mm. Obo, Near Death Experience mm. Obo, Obo, Obo, Obo. Mm. För jag heter ja. Obo Det är därför det är lite lustigt alltså. mm. ja. Jag undrar om jag ska ha fullgjort Min utbildning trots allt Kanske folk ska skratta mer åt mina utsökta Ordvitsar Ja, kanske det ja. Fuck this shit, nu emigrerar jag till bok. Kriga